A múzi. Pásztor Árpád regényét felolvassa gépész. Ti azt hiszitek, hogy a múzeumkert egy vasrácsal körül kert, amelynek határa délről a múzeumkörül, északról az Eszterházi utca, kelet felül a múzeum utca, és nyugatnak a Főherceg Sándor utca. De mi, akik nem 1930-ban, hanem 1887 körül voltunk tíz évesek, nagyon jól tudjuk, hogy a múzeumkert nem egy körül körülkerített kert, hanem az egész világ, amelynek határa mindenfelül a végtelenség. Nem is múzeumkert a neve, hanem röviden és mégis messzi hangzón, muzi. Jössz a múziba? kérdezték a gyerekek akkor egymástól. Ott leszek a múziban? hallatszott a felelet. És a múzi, az én gyerekkorom múzia, sok csodálatos történetet tud, amiket a mai gyerekek már nem is ismernek. Az én múzim előtt még Lóvas utca lett. Az én múzi előtt Katona Vanda masírozott a Nájgebájba, az én múzimat Szent Istvánkor előzőn a sok falusi, az én múzimban még nem állott Arany János szobra, az én múzimban a szolferinói és Kőnyi Gréci csaták pantalós, kékpantallós, szürke kabátos veteránjai állottak őr. Az én rablót és pandort hosszú métát játszottunk. Versenyfutásra ott gyűltek össze Pest fiúi. tavaszkor ott volt a legnagyobb gólyzivását. Ott virult az Einstein, onnan indultunk verekedni a kistérre, a messzi fatérre, a károlyi palota márványcsúzdáján, ott lyukasztottuk ki mind a nadrágunkat. Onnan vándoroltunk ki a ligetbe a Garibaldihoz, az első indiánokhoz, akik az állatkertbe jöttek. Mondom, egy egész világ volt a múzik, és főhőse egy villogó, fekete szemű fiú, akit pikinek hívtak. Ennek a pikinek a történetét mesélem el nektek 1930 gyermekei. Tehát, egyszer volt, hol nem volt, 1887 körül. gyerek új ruhája. Piki az ősz utcában lakott, ma szent királyi utcának hívják, és már lerombolták a mély udvarú házat, amelyben Piki ezeket a nevezetes éveit eltöltötte. Az ősz utca a kerepesi útnál kezdődött, és végződött a stáció utcán túl az üllői útnál. Kerepesi út, stáció utca, kérdezitek. Hát az is volt. Hol volt? A Kerepesi út, a mai Rákóci út és a Stáció utca, a mai Baros utca. Így telt el az ősz utca és a muzi között piki élete. Az elemi iskola két kapunyira volt tőlük. Reggel nyolckor oda átszaladt, tíz órakor hazafutott, zsebébe dugta a kis fonott labdát, egy csomó gózit, és a Sándor utcán szaladt a muziba. Nem rögtön a kertbe, hanem előbb az Eszterházi utcába mert az Eszterházi utca úgy hozzátartozott a múzeumkert mulatságaihoz, mint ma a kapu a futballhoz. Kapu nélkül nincs futball. Eszterházi utcai mulatság nélkül nincs muzi. Először megállni a járdán és nézni, bámulni. Hogyan játszanak a nagyok futómétát, vagy ahogy Piki idejében hívták, laufmétát. Aztán a múzeumacza sarkán levő károlyi palotához futni, s nagyokat kiáltva végigcsúszni a vörös márvány csúszdán. Hát az mi? Hát ezt is meg kell nektek magyarázni. A régi palota széles lépcső feljáratát jobbról és balról két lejtős vörös márványlap keretezte be. Az Isten is arra teremtette, hogy azon kis pikik lecsúszanak. Sorra felsiettek a lépcsőn, egyik a másik után leült a csúszda felső szélére, és csussz, siklott le a járda felé. Tízszer, húszszor, százszor egymás után. A nadrág előbb vékony lett és áttetsző, mint a rosta. Aztán kis lyukak támadtak rajta, végül jobbról is, balról is egy-egy hatalmas, párhuzamos lyuk befejezte a művet. Ezután csak a nátpáca következhetett otthon. Mindezeket azért írom le olyan részletesen, hogy megismerkedjetek a tereppel, ahol Piki napjait eltöltötte. Bár ebben a pillanatban, amely történetünk kezdete, Piki nincsen sem a muziban, sem az Eszterházi utcában oda áll az ősz utcában, a második emelet körbefutó vörös márvány sikátorán, a gangon. A gangnak is megvoltak a maga örömei és érdekességei. Piki tehát a gangon állt ebben a percben, a rácsba kapaszkodott, és úgy nézett le a messze elnyúló udvarra és a titokzatos, homályos utcára vezető kapóajra, amely alatt a mángorló állott. A ház mángorlója. De Piki nem a mángorlóval törődött, hanem a verklit hallgatta. Mert bár délelőtt volt, alig tíz óra, de már verkli szótól volt hangos az udvar. Makorán jött a verklis, pünkösd volt, és délután a városligetben forgatta a csodálatos forgatót, amely zengő, pattogó muzsikát csalt ki a két keréken gördülő pompás szekrényből. Piki nagyon jól ismerte a verklist, mind a kettőt, mert a verklihez két ember tartozott. Az egyik a félkarú, aki forgatta, az volt a művész. A másik, aki tolta, az volt a köszönő, az énekes és a pénzbeszedő. Valami vidám derüvel és könnyedséggel gurult be a kapu alatt a verkli, és mikor bizalmasan, jókedvűen felharsant a hangos Asszóája, kiáltás, a házban egy pillanatra abba maradt minden munka. A gyerekek kiszaladtak a gangra, lefutottak az udvarra, körülálták néma tisztelettel és mély figyelemmel a verklit és a verklist. A félkarú verklis kabátjának egyik úja, amelyben nem volt kar, élettelenül laposra vasalva feküdt bele a bal zsebbe. Annál vidámabb, kunsztosabb volt a jobb kar és a jobb kéz. Milyen kackiás ütemre forgatta a verklit. A forgattyú gombját kiengedte, visszatartotta, hogy a hang hosszabban, szomorúbban zengjen. A víg könnyű nótáknál pedig szinte pörgött a kezében. És mikor a másik a kétkezes verkös énekelni kezdett, akkor még a mamák is kijöttek a konyhából, és lisztes kötényüket a rácsra borítva úgy könyököltek mesztelen, dolgos kezükkel a vasra, és hallgatták az elhagyott lányra lett. Lámdulápás köszönve a szégre, nálad nélkül nincsen napnak fénye, te egy prófag, mi egy árva lányka, hogy nem volt-e könnyekig megható, mikor az énekes verklés bal tenyerével feltolta állát. Jobb tenyerével töltsért formálva szája előtt, hogy a gramafon korát megelőzve minden emelet, minden zuga hallhassa az énekét, rákezdett a méla dalra. Piki gyermekkorának ezek voltak a legnépszerűbb dalai. Bécsből, a Práterből hozták be az osztrák-német zongora verklikkel együtt, és városligeti népköltők és dalénekesek fordították magyarra. De a gyönyörű daloktól eltekintve is szép volt a verklik. Az egyik oldal a aranydíszes, amelynek facsipkéi alatt zöld vászon volt kifeszítve, közepén pedig aranyrámában kép. Kolumbusz Kristóf partra száll Amerikában, és az indiánok hódolnak előtte. Körös-körül pálmák, a tengeren árbocos hajók, és az üvegkék égen mozdulatlan felhők. Ó, oh, messzi világ, indiánok! A pesti gyerek áhítatta nézte a verklin. De Piki a sok csábító nevezetesség mellett is ma fönt maradt a gangon, és nem ment le az udvarra. Ma vette fel először új ruháját, és elhatározta, hogy vadonatújan gyűretlenül legjobb barátjához, Fritz Gyurihoz megy el. A frissességet, a ruha új szagát őrizte a gangon. Ma már nincsenek ilyen szép, ilyen új ruhák. A Károly utcában vették neki két forintét. Sok pénz volt. Két forint ötven krajcát kérte, érte. De anyja addig alkudozott, elment, máshová ment, újra arra sétált. Hát nem adja? kérdezte vádlóan és szemrehányóan az Epsteintől, míg az Epstein odaadta neki, és Piki újruhában ünnepelhette a pünköstöt. Fehéres, sárgás, szürkés alapszínű volt a vászonruha. Vörös csikocskák, egészen vékony vörös csikocskák futottak hosszában rajta végig. Ha nem szapták volna ki ruhának, még ablakról lettát is lehetett volna belőle csinálni. A rövid nadrág térdénél, a kabáton és a mellényen fényes, szivárványszínű gyöngyház gombok. Igen, a mellény és a gombok. Különösen a mellény tette mérhetetlenül büszkévé Pikit. Élete első mellénye. Előbb begombolta a kabátját, akkor még senki sem tudhatta, hogy alatta van egy mellény. Aztán kigombolta, és mint a színházban a felgördülő függöny mögött a díszlet, alatta volt a mellény. Három kis zsebbel. Mi mindent lehetett ezekbe a zsebekbe dugni? Trinidad, Liberia és Mauritius bélyeget, talált és leszakadt gombot, ezüstpapírt, fékrajcárost, krajcárost, egy hatost, golyót, vagy ahogy helyesebben hívták golyzit nem, mert annak a nadrág zsebben a helye, és minden mást, ami csak egy pikit érdekelt ezen az érdekes világon. Ott állt hát az emeleten, és hagyta magát sütetni a fiatal pünkösdi naptól. A gyerekek lentről, a verpismellől irigykedve néztek fel a magasba piki új ruhájára. Begombolta a kabátját, kigombolta, csillogtatta a gombjait, mint kis tükröket, és két keze hüvelykujját bal és jobb alsó mellény zsebébe dugta. Lássák! Most az énekes szünetet tartott, és fürkésző szemmel nézett végig az emeleteken. Újságpapírva göngyölve krajcárokat, két krajcárokat dobáltak le a zene élvezői, a gazdagok papírcsomagolás nélkül egy-egy kerek négy krajcárost, s a vörös részpénz vidáman ugrott a magasba, mikor a kövezetre ért. A verklis a ritka hang irányába fordult, de szemelől tévesztette a kincset. Piki csillogó héja szeme észrevette a keresgélést, és bátran kiáltott le az emeletről, kis úját a négy krajcáros felé nyújtva. – Bácsi, ott van! Az énekes hangosan visszafelett. Köszönöm, fiatal úr! Büszke és boldog volt Piki. Hogyne? Az egész ház hallotta, hogy a verklis beszél vele, fiatal úrnak szólította, megköszönt neki egy szívességet, hogy nélküle a négy krajcáros meg sem találta volna. És mikor az egész ház adakozó képessége már ki volt merítve, amikor az énekes, mint a gólyamadár, percekig hiába nyújtogatta a nyakát, a félkarú a rákóci indulóba kezdett, az énekes egy hangos és visszavonhatatlan, a ászoája kiáltásra a búcsút vett, s a vaspántos kerekek hangos gördüléssel futottak ki a kapu aljon. Voltak gyerekek, akik nem teltek be a verklivel, és elkísérték a másik házba, vagy végig az utcán egészen a kerepesi útig, de Piki nem is gondolt erre. A két takács fiút nézte, amint vadonatúj ruhájában sétára indult. Az egyik kilenc éves, a másik öt. Apjuk Szabó, kegyetlen és szigorú ember, s lakásuk nyitott ablakából nem egyszer hallatszott ki az egész ház borzalmára a rettenetes sírás és üvöltés, amelyel a szegény gyerekek a szülői tekintélynek áldoztak. Csak veréssel lehet a gyerekeket nevelni, szokta mondogatni a sápadt arcú gyérhajú szabómester, s a szabó léneával nevelte véresre gyerekeit. A takás gyerekek szívtépős írására piki sápattal lapult meg a gangon, vagy az udvar egy sarkában, s agyában bizonytalan gondolatok kóvályogtak a szülői szeretetről. A takás gyerekek verése neki fájt, s bár nem ismerte még a szó jelentőségét, az igazságtalanság, a gyengék megkínzása a végsőkig felzaklatta. De most ünnep volt, pünkösd. Ragyogott a nap, s a takás fiúk sétára indultak. Béke és boldogság hangulata ült a házon. És mint két fehér ikercsónak, úgy az ünnepi békén át a földszinten a két takácsfiú fehér ruhája. Lajos és Béla egymást kézen fogva ment ki az utcára. Apjuk megállt a konyhajtó lépcsős küszöbén, s büszkén nézett a mestermunkák után. A fiúk ruháit értette ezen. Hogy honnan, honnan nem csipte fehér vásznat, azt ne firtassuk. De gyönyörű két matrózruha volt. Hosszú nadrágos, mint az angol divat képeken, a nyakán kék gallér, az új végeken kék kézelő, a gyerekek fején két kék kis matrós sapka. Büszkén és féltettem mentek a nagymamához. Piki szívébe ütött a látvány. Mi volt az ő új ruhája a takácsfiúk fehér ruhájához képest? Felére egy mellény minden zsebével együtt a takácsfiúk hosszú nadrágjának dicsőségével hiszen kilenc éves lett már Piki, és hosszú nadrágos fiút még soha nem is látott. Lajos és Béla dicsősége beragyogta az egész házat. Piki leosonta lépcsőn, vagy ötven lépés távolságból kísérte őket. Látni akarta, hogy mennek az utcán. Az ősz utcában csillogott a nap. A nemzeti tornacsarnok előtt már cseresnyét árultak a parasztkocsik, amelyek még az éjszaka jöttek be faluról. A Bocsánszki nyomdánál új tatárpéter füzet volt a kirakatban, de ma pikit mindez nem érdekelte. Csak a takácsfiúk új ruháját nézte. A legszebb két ruha az ősz utcában. Elkíséri őket a stáció utcáig, ott aztán felmegy a frichez. De mi az? Mi történik? A kistér előtt a sarokháznál egy úr lép a két takácsfiúhoz, magyarázni kezd nekik valamit, és együtt eltűnnek a kapuajba. Mi lehet ez? Piki megáll és vár. Hova mentnek a takácsfiúk? Hiszen Hiszen nagyanyjuk az ülőjúton, lakik, oda indultak. Miért fordultak hát be abba a házba? Percek múlnak el, s egyszerre kilép a kapun az idegen úr, karján a takás gyerekek ruhája. Mosolyog, visszainteget a kapu alá, és hosszú léptekkel, majdnem futva, befordul a múzeum utcába. Piki csak áll, vár, néz. Mi történt itt? Lassan a kapu elé megy, amelyen a két takács fiú befordult. Lajos és Béla egy inkben ott áldogál a kapu alatt. Szerbucztok, mondja Piki. Szerbuc, feleli Lajos. Hát ti miért vetköztetek le? Egy bácsi utánunk jött, hogy a papa küldte a ruhánkért. Adjuk oda neki. Miért? Mert borulni kezd, megázunk. Inkább elhozza a hétköznapi ruhánkat. Én láttam azt a bácsit, henceget Piki. – Na, ugye? – erősködött Béla a kisebbik. Igen, de nem ment hozzátok, hanem a muzi felé fordult be. És míg így beszélgettek, észre se vették, hogy már egy csomó ember áll körülöttük. Nézték az ingre vetkeztetett gyerekeket, és egy öreg néni sopánkodni kezdett. – Jaj, Jézuskám, jaj, Jézuskám! Levetkőztették ezeket a gyerekeket! Jött a rendőr, komolyan és lassú léptekkel. Oldalán hosszú kart, Ünnepi kék ruha volt rajta, s fekete kemény kalapján tekintétkeltően hanyatlott hátra a fehér lószörseprő. – Ne tessen csoportos úni! – szólalt meg. Ránézett a gyerekekre, és megértett mindent. – Ezeket csúnyán levetkőztették! – bólogatott a fejével. Lajost jobb kézen fogta, Bélát bal kézen fogta, mögötte a sokadalom, s a fura pünkösdi processzió nekiindult az ősz utcának. Lajos és Béla még egy ideig büszke is volt, hogy körülöttük és miattuk történik ilyen ünnepélyesség, hogy rendőr fogja őket kézen. De büszkeségük lassan ijegységgé változott, mikor befordultak az ismert kapuajba. A szívük vészesen dobogott, mikor kifutott a gangra az egész ház. – Levetkőztették a takásgyerekeket! gyerekeket! – kiabált egy lány. S a küszöbön megjelent egy eltorzult arc, kidüllett szem, s reketten hördült fel a hang. Hová tettétek a ruhátokat? Megdermett az egész ház, amikor becsapódott a takács ajtó. Elment a rendőr, és nem sokára kétségbe esett jajgatás, sírás nyilalt pünköst ünnepi csendjébe. Piki félve, sápattan húzódott meg az emeletet. Szeme tele volt könnyel. Miért kapnak ki? gondolta, hiszen nem tehetnek róla.